El Hakka surəsi 52 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Haqq olan qiyamət. Nədir qiyamət? Nə bilirsən? Hardan bilirsən ki, nədir qiyamət? Samud da, Ad da, o qiyaməti yalan saymışdılar. Samud qəvmi hədsiz dərəcədə dəhşətli səslə həlak edildi. Ad qəvmi isə uğultulu, çox şiddətli bir küləklə taramara oldu. Allah o küləyi yetdi gecə, səkküz gün, arda arası kəsilmədən onların üstünə əstirdi. Belə ki, əgər yanlarında olsaydın, sən onları orada yıxılıb bölmüş görərdin. Onlar sanki içi bomboş qurma kötükləri idilər. İndi sən onlardan heç bir əsər əlamət görə bilərsənmi? Fironda, ondan əvvəlkilər də, 600dolmuş olmuş əhli, Lut qövmü də günah törətmişdilər. Onlar Rəbbinin Peyğəmbərinə asi olmuş, O da onları şiddəti getdikcə artan bir əzabla yaxalamışdı. Həqiqətən hər tərəfi su bastığı zaman sizi gəmiyə biz daşıdıq. Ona görə ki, bunu sizə bir ibrət dərs edək və dərk edən nəsiyyət dinləyən qulaq bunu eşidib yadda saxlasın. Sur bircə dəfə üfrüləcəyi, yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı, əzilib toza dönəcəyi zaman məs o gün qiyamət kopacaqdır və göy süz düşüb parçalanacaqdır. Mələklər də onun, göyün ətrafında olacaq və həmin gün sənin Rəbbinin ərşini onların üstündə 8 mələk daşıyacaqdır. O gün, ey insanlar, siz haqq isab üçün Rəbbinizin hüzuruna gətiriləcəksiniz. Sizin heç bir sirriniz gizli qalmayacaqdır. Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsə deyəcəkdir. Alın əməl dəftərimi oxuyun. Mən öz hesabıma yetişəcəymə inanmışdım. Bundan belə o, xoş güzaran içində. Meyvələri çox yaxında olan, yüksək bir cənnətdə olacaqdır. Onlara deyiləcəkdir. Keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində, yeyin için. Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcəkdir. Kaş əməl dəftərim mənə verilməyə idi. Hesabımın nə olduğunu bilməyə idim. Kaş o ölüm qəti, əbədi olaydı. Mal dövlətim mənə heç bir fayda vermədi. Mülküm də məhv olub getdi. Onu tutub qandallayın. Sonra da cəhənnəmə atın. Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın. Çünki o, böyük olan Allaha inanmırdı. O, yoxsulu yedirtməyə rəqbət oyatmırdı. Bu gün, bax, burada onun yaxın bir dostu yoxdur. Ancaq günahkarların yediyi, irindən başqa bir yemək də yoxdur. Andikirəm gördüklərinizə və görmədiklərinizə ki, bu, Qur'an, çox möhtərəm bir elçinin sözüdür. O, şair sözü deyildir. Nə az inanırsınız, o, kahin sözü də deyildir. Nə az düşünürsünüz, o, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Əgər Peyğəmbər özündən bəzi sözlər uydurub bizə isnad etsəydi, biz ondan mütləq şiddətli intiqam alardıq. Sonra onun şah damarını qopardardıq və heç birinizdə əzabımızı ondan dəf edə bilməzdiniz. Şübhəsiz ki, bu, Qur'an mütləqilərə bir öyüd nəsiyyətdir. İçərinizdə onu yalan hesab edənlər olduğunu da əlbəttə bilirik. Şübhəsiz ki, bu kafirlər üçün bir peşmançılıqdır. Doğrudan da bu gerçək bir həqiqətdir. Elə isə sən, ulu olan Rəbbinin adını təsbih et.